Nahi dute muriztu laguntzak uh, mendi guneetan eta lage gunetan. Guk uh, betidanik uh, ahzainek eta behizainek baliati ditugu erumurik. Lehen uh, eh, kondutan hartiazien hektarat baliozien ektarat. Gero dira laurte urte uh, zahiru zuten uh, ez zila kotz askibelak edo zielak beste uh, landare batzu tipituz edo jatze bazelako, Ektarrat bariozin latan egara eta hoai onore nahi gautuzte tipitu. Kontrolak uh, ukan duztelakoan uh, europatik eta kontrola horiek ez dielakotzu sobrak untsa pasatu. Kontrola modua ez dakit untsa inaden, menan guk uh, ere berdin baliatzen dugu berdin garbi dira. Eta gure karalak hilzen du leku horretan eta mehizidu laguntza.